Pista 13 O altă cronică, menționând darul făcut ducesei de Savoia, pretinde că ar fi fost primit de contele șarnii de la regele Filip al IV-lea, 1293-1350, care îl achiziționase de la hoțul care îl furase de la arhiepiscopul de Besançon. Cronicarul respectiv pare să socotească drept ceva firesc ca un rege al Franței să achiziționeze lucruri de furat, chiar dacă păgubașul este o înaltă față bisericească. Ando Luzinian transportă prețiosul lințoliu la Chambéry, pe atunci capitala ducatului de Savoia, și îl depune în relicvariul unei capele. Se pare însă că încă de pe atunci existau unele îndoieli în privința autenticității giulgiului, drept care a fost spălat de mai multe ori și chiar fiert în ulei, dar ne asigură cronicarul Antoine de Labeyne, Petele și urmele de sânge erau atât de bine imprimate încât n-au putut fi înlăturate. O altă dovadă a autenticității Giulgiului a fost furnizată potrivit cronicii în 1552 când cu prilejul unui incendiu o picătură de argint topit arse un colț al pânzei îndoite, făcând două găuri, pentru că apoi câțiva martori obiectivi se constate că focul se oprea exact unde începeau amprentele corpului celui supus supliciului. Acestea sunt însemnările cele mai vechi asupra giulgiului de la Chamberi, o bucată de pânză de in lungă de 4 metri și 36, m, lată de 1 metru și 10, m, presărată cu pete de culoare roșie ruginie. În vremurile mai noi, despre el au scris prelați istorici și chiar medici. O lucrare remarcabilă prin pretențiile sale de analiză științifică este redactată de un anume doctor Barbe. Cele două amprente de pe Giulgiu, medicul căruia nu-i lipsește imaginația, le explică astfel. Una este imaginea anterioară a unui trup, cealaltă este imaginea posterioară. Dacă presupunem că este vorba de imaginea unui cadavru, explicația este foarte simplă. Trupul, mai întâi culcat pe spate, pe jumătate din lungimea giulgiului, a fost apoi acoperit pe deasupra capului și până la picioare pe fața lui anterioară. Încheia citatul Nici doctorul Barbe, la care ne vom referi în cele ce urmează, nu se întreabă cum de a rezistat o simplă pânză de in atât amar de veacuri. Între timp, un duce de Savoia transportase prețioasa relicvă în Italia la Torino. Mai târziu, ea a devenit proprietatea familiei regale italiene, care o păzea cu strășnicie, ne lăsând pe nimeni să se apropie pentru a o analiza. Abia în 1898, regele Umberto I autoriză pe un oarecare cavaler Pia să fotografieze Giulgiul. Cu mijloacele reduse ale tehnicii fotografice de la sfârșitul veacului trecut, cavalerul Pia a făcut totuși o constatare senzațională pe care André Castlot o rezumă astfel. Pe imaginea pozitivă, trăsăturile apăreau mai nete decât pe Giulgiu, dar pe clișeul negativ, toate petele maronii deveneau albe și se detașau pe țesătura neagră. În timp ce, la vedere directă, giulgiul semăna cu un negativ, negativul fotografic pe care cavalerul Pia îl ținea între mâinile sale tremurânde, se prezenta ca un extraordinar pozitiv. Adevărată placă sensibilă, Giulgiul înregistrase în negativ trupul unui torturat, încheiat citatul. Iată prin urmare și a treia minune a Giulgiului, după calitățile de durabilitate și fuge, cea de a fi fotosensibil. Cavalerul fotograf pretindea că datorită acestei calități a putut distinge limpede de ceea ce nu se vedea cu ochiul liber. Urmele cuielor, rana din coastă provocată de lancea centurionului, și pe umeri și pe fluierele picioarelor urmele însângerate ale loviturilor biciului roman alcătui din șuvițe de piele în care erau vrâte bile de plumb. De asemenea, pe fantasticul negativ, apăreau și urmele lăsate pe fruntea condamnatului de coroana de spin. Cu alte cuvinte, imaginea obținută de intrepidul cavaler turinez confirma în tocmai relatarea evanghelică și implicit autenticitatea relicvei. Senzaționala fotografie din 1898 a declanșat ceea ce presa franceză va numi l'affaire du sensuer controverse, polemici, pasionate, lor de poziție pro și contra. Interesant e faptul că mare parte a discuțiilor nu se mai purtau în jurul autenticității Giulgiului, ci a autenticității fotografiei obținute de cavalerul Pia. Printre partizanii autenticității se număra doctorul Barbee și Firește, cavalerul Pia însuși. Adversarii erau însă numeroși, printre ei numărându-se spre cinstea lor și teologi, ca preotul Brown. Ei au cerut ca julgiul din Torino să fie din nou fotografiat, de data aceasta de către un profesionist, și clișeul dezvoltat față de martori. Între timp însă, regele Umberto murise, ucis de un terorist la Monța. Pe tronul Italiei se urcase, 1900, Victor Emanuel III, iar un purtător de cuvânt al palatului declară ziariștilor că familia regală nu autorizează efectuarea unor noi fotografii, deoarece o relicvă este un lucru sfânt și nu obiect de discuții sterile. Adversarii autenticității Giulgiului au emis părerea că este vorba probabil de o bucată de pânză pictată în secolul al XII-lea sau al XIII-lea cu un amestec în care intra și sânge uman. Acestora, în doctor dr. Barbele, răspunse Desfid pe orice pictor de a realiza o asemenea imagine, afară de cazul că este chirurg și cunoaște temeinic fiziologia coagulării la care preotul Brown îi răspunse că nu este neapărat necesar ca un pictor să fie și chirurg pentru a realiza o asemenea imagine. Ea poate fi obținută după amprenta unui mulaj. Faptele vor da dreptate preotului Brown, un pictor pe numele său Clement, care nu avea cunoștințe de chirurgie sau de fiziologia a coagulării, unse un bust cu tinctură de aloe și, înainte ca vopseaua să se usuce, Apăsă ușor pe cele două fețe ale bustului o pânză de in care a absorbit tinctura. Clement a folosit această materie obținută prin dizolvarea elementelor colorante active ale plantei aloe, deoarece presupunea că și cei care în secolul al XII sau al XI-lea, au confecționat relicva folosiseră aceeași materie, căci în Evanghelia lui Ioan se specifică. Și a venit și Nicodim, aducând ca la 100 de litre de smirnă și aloie. Au luat deci trupul lui Isus și l-au înfășurat în giulgiu cu miresme, precum este obiceiul de îngropare la iudei. Presupunerea s-a dovedit justă, experiența reușind pe deplin. Rezultatul a fost tulburător, relatează același Andre castlo. Imaginea obținută astfel prezenta fără nicio îndoială o asemănare cu giulgiul din Torino. Interesanta experiența a pictorului nu-i convinse pe partizanii autenticității Giulgiului, iar când Clement muri în 1939, unul dintre ei merse până acolo încât declară că pictorul își primise pedeapsa cerească pentru experiența sa nelegiuită, deși medicii certificau că murise de o banală aprindere de plămâni, o congestie pulmonară așadar. O lovitură de teatru se produse în 1931 când, după 33 de ani, familia regală italiană autorizează din nou fotografierea lințoliului, de data aceasta de către cavalerul Henry, tot din Torino, care realiză o duzină de clișee în condiții optime de iluminat și cu material de calitate superioară. Mărite, aceste clișee se dovedirea a nu avea nicio legătură cu vechiul negativ al cavalerului Pia. Dar doctorul Barbei nu dezarmă. La spitalul Saint-Joseph din Paris, începuse crucifice cadavre pentru a dovedi că petele confuze de pe Giulgiul din Torino provin într-adevăr de la un om răstignit și-și continuă penibilele experiențe până ce colegii săi de indignați le puseră capăt. Mai recent s-au făcut auzite voci care cere examinarea Giulgiului prin radiografie și spectroscopie. Până acum, familia regală italiană nu și-a dat asentimentul, de altfel această familie nu mai este regală. În 1946, în cadrul unui referendum, poporul italian a votat în favoarea Republicii. Victor Emanuel III-lea a abdicat și a plecat cu întreaga familie în exil. Este probabil că nici razele ultraviolete, nici cele infraroșii și niciun fel de alte raze n-ar putea aduce vreo dovadă în favoarea autenticității religvei. Cât despre Vatican, reprezentanții săi păstrează o tăcere prudentă în această chestiune. Din când în când, în lunile de vară, când activitatea politico-diplomatică slăbește și sălile de spectacoli iau vacanță, câte un reporter cu imaginație mai dezgroapă câte o întâmplare senzațională legată de lafer du sensuier. primită cu încântare de către bigoți, și cu indiferență de marea majoritate a cititorilor. La o expoziție organizată în primăvara anului 1981 la Viena, în Palatul Hofburg, fostă reședința împăraților austrieci, printre exponate era și o lance veche în care se afla în un cui prins cu sârmă de argint. O ruptură a armei era acoperită cu o manșetă din tablă de aur. În catalogul de la Hofburg, ciudatul exponat făcând parte din tezaurul Chezaro era numit lanța Sfântă, de Heilige Lanțe, deoarece, conform legendei, este arma cu care soldatul roman l-a împuns pe Isus în coastă, iar cuiul este un cui din crucea pe care a fost răstignit Hristos. Povestea acestei relicve este interesantă mai ales pentru că ilustrează cum o legendă pioasă se poate transforma treptat de-a lungul veacurilor într-una istorică, așadar într-o legendă cu caracter mai mult sau mai puțin laic. Episodul cu lancea se află în Evanghelia lui Ioan care relatează succint Ci unul dintre ostași cu sulița a împuns cu asta lui și în data a ieșit sânge și apă. Mai târziu, legenda i-a atribuit centurionului roman un nume, Longinus, și o biografie ale cărei date esențiale sunt botezul și o moarte de martir. Potrivit unei tradiții ale cărei origini sunt astăzi greu de stabilit, lancea aflată în tezaurul de la Hofburg este tocmai această armă, sulița din Evanghelia aparținând lui Longinus. Foarte multă vreme, ancean care se află încastrat cum arătam și un cui din crucea lui Hristos, a făcut parte, ca și coroana și sceptrul, din însemnele împăraților Sfântului Imperiu Roman de națiune germană, fiind un simbol al puterii. Suveranii credeau că posesorul lăncii câștigă orice bătălie. Originea lăncii se pierde negura vremurilor. O cronică medievală pretinde că s-ar fi aflat în posesia împăratului Constantin, a cărui mamă, Elena, ar fi găsit-o la Ierusalim împreună cu alte instrumente care au servit la patimile lui Isus. De fapt, cronica nu menționează lancea lui Longinus, ci crucea și cuiele, de unde concluzia că arma n-ar fi altceva decât purtătoarea relicvei propriu-zise, adică acuiului. O altă cronica arată că lancea s-ar fi aflat în posesia generalului roman Mauritius, Sfântul Mauriciu de mai târziu. Acesta tocmai trecuse la creștinism împreună cu cei 6.600 soldații ai legiunii Tebaina de lui, când a primit ordinul să plece în Galia pentru a urmări și persecuta pe toți cei care, în acea provincie romană, se închinau lui Cristos. Mauritius și oamenii săi refuzară să execute ordinul, drept care întreaga legiune fu executată pe malul fluviului Ron, în apropierea locului unde se află astăzi celebra stațiune climaterică elvețiană St. moris sanct Moriți. Cronicele romane sunt destul de vagi în legătură cu aceste evenimente. De pildă, anul execuției diferă de la cronică la cronică. 275, 290 sau 302. În orice caz, rebeliunea legiunii Tebaina și execuția ei au avut loc înainte de anul 302, iar împărăteasa Elena a început să caute relicvele după 313, anul creștinării ei, ceea ce ne duce în mod vădit la concluzia că una dintre cele două cronici greșește. Sau lancea lui Longinus se afla în posesia generalului Mauritius și atunci n-a fost găsită de împărăteasa Elena, sau dacă fusese într-adevăr găsită de Elena și dăruită fiului ei Constantin, nu putea să se afle cu mai mulți ani înainte în posesia lui Mauritius, dar mai există și a treia posibilitate. Ambele cronici greșesc, ele fiind decât două acte de naștere fictive și contradictorii ale aceleiași legende. Vreme de șase sau șapte veacuri, lancea lui Longinus dispare aproape complet din documente. Abia în secolul al X-lea reintră în istorie și se va afla va timp în miezul unor evenimente importante din Occidentul medieval. Sau, ca să folosim expresia lui Paul Heinz Coesters, de Wunderwaffe, arma minune în Stern din 15 aprilie 1981, numărește în politica internațională. Pe atunci, la se afla în posesia unui nobil longobard pe nume Samson, care complota împotriva regelui Berengar. Pentru a câștiga sprijinul regelui Rudolf al ii al Italiei, îi dăruiește lancea și, într-adevăr, în 922, Rudolf îl învinge pe Berengar și intră triumfător în Pavia, capitala Lombardiei. Aceste evenimente care au confirmat puterea armei au stârnit senzație precum și unele invidii, drept care regele Henric I al Saxoniei, Poreclit păsărarul, circa 876-936, trimise un emisar la Rudolf prin care îl anunța că intenționează să cumpere darul ceresc dătător de veșnică biruință, cum consemnează cronica. Apoi, emisarul lui Henric adaugă că, în cazul că Rudolf nu acceptă târgul, Burgundia va fi pustită prin foc și sabie, cu toate că regele său socotește pe deținătorul lăncii de neînvins. Ceea ce ne duce la concluzia că monarhul Saxon nu era chiar pe deplin convins de infailibilitatea armei. Amenințarea aș făcu efectul și în 935 lancea intră în posesia lui Henric. Prețul, regiunea de sud-vest a regatului său, precum și orașul Basel. Dar nu i-a mai fost dat să încerce eficacitatea armei minune, căci în anul următor muri lăsând o moștenire împreună cu regatul, fiului său care va intra în istorie sub numele de Oto I cel Mare, 936-973. Cronicile ne asigură că, datorită lăncii, Oto a reușit să-i învingă pe Loreni în 939 și pe Maghiari în 955. În lupta de pe malul râului Leci, de pildă, înconjurat fiind de dușman și sfătuit de seniorii săi să accepte condițiile de capitulare, Oto apucă lancea într-o mână și scutul în cealaltă și se avântă în luptă, obținând victoria. Mai târziu, cucerind Italia de Nord și parțial Italia Centrală, 961-962, Otto puse bazele Sfântului Imperiu Roman de națiune germană, iar lancea dobândi și o importanță politică pe lângă cea religioasă. Un document din 1329 arată că era și adevăratei regalități. La moartea unui monarh, ea trecea împreună cu coroana și cu sceptrul în posesia moștenitorului tronului. Lancia era și simbolul puterii. În anul 1002, procesiunea funerară care aducea rămășițele pămintește ale împăratului Otto III-lea, care murise în Italia, la Aachen, a fost atacată prin surprindere de Henric, ducele Bavarii, care smulse lancia din mâinile unui episcop, asigurându-și prin aceasta dreptul de succesiune, arată istoricul Albert Bühler. Și într-adevăr, Henric se încoronă rege, apoi împărat. Se pare că în vremea lui Otto al III-lea, lancia s-a rupt în două, cu care prilej a fost acoperită cu manșete din tablă de aur, pe cea superioară fiind gravată inscripția latinească, Lancia et clavus dominii. Lancea și Cuiul Domnului. Cam în vremea domniei împăraților Otoni, s-a răspândit credința că lancia este arma lui Mauritius și nu întâmplător. Era perioada în care monarhii creștini luptau împotriva popoarelor păgâne din răsăritul Europei. Într-adevăr, Otto cel Mare l-a ales pe Mauritius ca patron al mănăstirii din Magdeburg, iar Henric al II-lea ca protector al Imperiului. Mai târziu, în secolul al XIII-lea, după creștinarea popoarelor din regiunea Baltică, se vorbește din nou de lancea lui Longinus. În 1424, lancea împreună cu celelalte însemne regale a fost transportată la Nuremberg. Pe drum, pentru a apărate zaurul de eventualele atacuri ale unor tâlhari sau soldații inamici. împăratul Sigismund etichetă transportul ca fiind pește sărat nici măcar garda însoțitoare nu știa ce conțineau lăzile. Lâncea rămase câteva veacuri la Nürnberg recâștigându-și treptat faima de relicvă sfântă, mai ales că doi papi certificarea autenticitatea ei. Aceste certificate pontificale deveniseră necesare, deoarece din Orient mai apăruseră câteva lânci care ar fi aparținut mercenarului roman de pe Golgota. În 1800, în Europa tulburată de războaiele napoleoniene, păzitorii tezaurului Socotire că trebuie pus la adăpost și îl transportară la Viena, unde a rămas până în 1938, după Anschluss, când Hitler porunci să fie dus înapoi la Nuremberg. Expus acolo în biserica maestrilor cântăreți, trebuia în concepția naziștilor să vestească sosirea unei noi ere pentru marele Reich German. Imediat după război, în 1946, autoritățile de ocupație americane au înapoiat ezaurul Austriei. Niciun istoric nu și-ar băga mâna în foc pentru autenticitatea Lâncii, remarcă Coeșter. Ba, din potrivă, un istoric de prestigiu ca Percy Ernest Schram, cunoscut pentru studiile sale de medievistică, a declarat după o examinare amănunțită a lăncii acest tip de armă era caracteristic pentru secolul al VIII-lea. Partizanii originii sacre a relicvei de la Palatul Hofburg au găsit însă răspunsul și la această părere exprimată de un specialist. Lancia și cuiul pot fi mult mai vechi, pretind ei, topite și turnate din nou în secolul al VIII-lea, sau chiar mai târziu, în vremea lui Carol cel Mare. Oricum, legenda pioasă a lăncii sfinte s-a transformat într-una istorică, și însuși faptul că arma aceasta a însoțit în războaie regi și împărați ca Rudolf, Henrik, Otto și Sigismund, care au făurit istoria poporului german, îndreptățește păstrarea ei în orice muzeu de istoria națiunii germane. Și totuși originea ei este și probabil că va rămâne o enigmă.